Det här är ett poddradioprogram från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller i vår app, Studentradion 98,9. Hello! Det här är Studentradion 98,9 och du lyssnar på en bra historia. Vi som tänker fylla er med fakta och skarpa argument heter Augustav Junggren, prins carl Philip Smedberg och Erik von Sederwald. Dagens ämne är det spanska inbördeskriget. Vi ska summera kriget i grova drag, fundera på den svenska inblandningen, sörja över terrorn som utfördes av båda sidor och citera George Orwell. Vi ska också uttala Svetlana Aleksikovics namnfed. Men nu blir det musik. Bakgrunden till spanska inbördeskriget låg främst i Spaniens dåligt hanterade ekonomi och en ständig maktkamp mellan oärliga politiker. Mellan 1870 och 1920 mördades fyra premiärministrar. I början av 1900-talet låg men på 64 procent. Två tredjedelar av landets befolkning var bönder. Skillnaden mellan dessa bönder var också enorm. Till exempel var de i Andalusien extremt primitiva och ineffektiva medan de i Levantien ansågs vara främst i hela Europa. Endast 18 procent jobbade inom industrin. Med denna bakgrund gick kung Alfonso XIII med på att släppa makten och utlysa allmänna val 1931. Vänstern tog makten och presidenta sanarna skulle genomföra kommunistisk omfördelning. Mot dessa, under ledning av arméns generaler, fanns en samling högerorganisationer som var redo att starta sin revolution. Den främsta konspiratören var Francisco Franco. Han var omtalad och hade lett en ökända spanska främlingslegionen. Hans fiender ansåg att han förkroppsligade legionens ordspråk ner med intelligensen länge lever döden. Det påstås att en soldat en gång ska kasta sin matportion på Franco och att den inte död, som människoföda. Franco ska då ha förbättrat maten och avrättat mannen. Franco var känd för att vara tålmodig och metodist, Vilka somliga klandrade honom för innan revolutionen. Och det svarar han, folk har fel om de tror att den här saken är snabbt överstökad. Långt därifrån, den blir svår och blodig och kommer att ta lång tid. Så rätt han skulle få. Till en början var Franco dock fast i Marocko med, Mar med sin främlingslegion. Så det följde på folkets kampvilja och general Mola i norra Spanien att inleda revolutionen. Efter att Mola säkrat norra Spanien skulle han vända sig mot det strategiska och symboliskt viktiga Madrid- Republiken, under president Asana, var dock inte hjälplös. Civila sammanslutningar och en tredjedel av landets militär var fortfarande lojala. Republiken hade runt 250 000 man mot fascisternas 150 000. De senare hade dock överlägsen utrustning. Republiken hade inget artilleri och en del enheter hade knappt handvapen. Över hela Spanien krävde arbetarna vapen för att försvara sig själva. Asana vägrade. Han var rädd för hur vapen skulle brukas av extremvänstern. Främst anarkister och moskvatrogna kommunister. Att bönderna ville ha vapen var inte så konstigt. I revolutionens början skedde folkmord på båda sidor. Fascisterna utnämnde den 1 oktober 1936 Franco som enhetlig ledare för revolutionen. Fascisterna fick nu också materiellt stöd från både nazityskland och Mussolini Italien. De utklassade nu republiken när det gällde utrustning- detta ledde till att Franco kunde leda sina styrkor från klarhet till klarhet. Madrid verkade dock en omöjlig nöt att knäcka. Stadens invånare vägrade ge sig och det skulle krävas två år av belägring innan staden kunde tas. Kombinationen av tung pansar, envisa soldater och tyska luftvatten ledde snart till att de lojala republikanerna bara hade storstäderna Madrid, Barcelona och Valencia kvar. Upprepade bombanfall och envisa anfallare visade sig dock för mycket. Den 21 september 1938 hissade man den vita flaggan för att undvika mer blodspillan. Den 27 februari 1939 erkände London och Paris Frankos regering. Spanska inbördeskriget hade kostat 600 000 liv och 15 miljarder dollar. Ännu en totalitär regim fanns nu i Europa och Hitler hade fri tillgång till Spaniens järnmalv och magnesium. Waiting med uh, Vacations uh, här på Studentradion 98,9. Idag ska vi prata om uh, Spanska inbördeskriget alltså. Uh, och vi börjar väl i början där det är fullständigt kaos i Spanien och alla, det finns väldigt många olika faktioner som bara begår folkmord på andra, typ bönder som sätter upp präster på kors och sen sakta skär av deras lämmar. Och det är en väldigt vidrig situation, särskilt i början av Spanskin Börske Ja, alltså det där, det kom ju mycket mytbildningar inte där, August. Så att man ska nog inte lita på allt som, som sades. För att båda sidorna försökte beskylla den andra sidan för att vara bestialiska att ja, exempel fascisterna och nationalisterna de gjorde ju mycket myter om att det de röda eller republiken liksom hängde upp präster fast det vi kan säga om den vita och den röda terrorn det är att i de röda områdena alltså republiken där dog det faktiskt ungefär 4000 präster som ja. blev mördade och man attackerade ofta i byar och städer de övre klasserna men dock så var det så inte som vissa Menade att man sköt alla som hade slips och kostym. Alltså man det var inte så att man, man man, inte klä fin. Man fick klä sig fin. Och det var snarare så att i en by eller en stad om en fabriksägare eller jordherre hade ett rykte om att behandla människor illa. Då så fick han ju pöven på sig eller folket på sig och blev dödad. Men ifall det var någon som hade varit schyssta mot arbetarna då överlevde de. Men, och många utnyttjade också kaoset för de här första månaderna genom att döda liksom, folk som var fiender och inte på grund av... Ja, precis. Man, man, man kör sina egna vendettan och liksom döljer det som, någonting, som, som som att det har med en revolution att göra istället. Ja, men inom fackföreningarna ja. exempelvis så kunde man liksom utnyttja att man dödade den, den, som, den ens rival. Liksom, så det var inte så mycket ideologiskt. Men eh, på den röda sidan, där dödade man ungefär 38 000... Människor. Man förtydligar lite vad, vilka den röda sidan var. Ja, den röda sidan det var ju den folkvalda republiken i Madrid och i Barcelona. Eh, och man ägde ungefär... När, när du, Franco attackerade, då... Bycci, Franco och nationalisterna för halva Spanien. Så andra halvan, där kämpade i republiken vilket var socialdemokrater, liberaler, anarkister, socialister, kommunister. Alltså det var... Väldigt brokig skara. Ja. Men centrerad till det storstäder där de här fack för, fackförbunden och där det finns mycket arbetare är ju starkast i... Liksom, de, de röda är ju starkast i städerna medan landsbygden kanske är mer fascistisk om vi ska grovdra det. Man kanske skulle kunna säga så. Men som sagt att i de röda områdena republikens område där i den här terren så dödade man ungefär 38 000 medan i de här fascistiska områdena där dödade man ungefär 200 000 så ja. det var ju liksom fem gånger så många det var ju eh, mycket mer systematisk utrensning av alla som hade tillhört fackföreningar och man, ja, systematiskt man är väl ordet just där Ja, så att eh, de var värre fascisterna och nationalisterna Ja, det, det tror jag är lätt att vi kan säga. Och det tror jag också var liksom den internationella konsensusen anledningen till att det är så många som, som åker ner är att utåt sett så såg fascisterna mycket hemskare ut än kommunisterna. Ja, så var det. The Feeling med Tellus Children här på Studentradion 98,9. Det här är en bra historia. Man brukar ju säga att det är den vinnarna som skriver historien. Men i Spanska inbördeskriget så är det inte det riktigt sant. Nej, här är ju absolut de förlorande sidan som har fått sin historia på den vinnande sidan helt enkelt. Och det är väl mycket på grund av den här sympatin som då väcktes genom de internationella brigaderna. Vilket var lite för senare. Det var, skrevs mycket om tidningarna om de här personerna som dog, bland annat svenskar. som då... Och sen så... Är det väl så allmänt under 1900-talshistorien att just bland krig då är det så att den lilla så att säga goda sidan blir ofta den historieskrivningen som, som vinner, till exempel som i Vietnamkriget. Man kan väl säga det också om nu när vi har faset i hand där att det gick ju inte så bra för fascisterna senare i historien men om, det, om, om Mussolini nu hade tagit över halva Europa så kanske då hade historieskrivningen kanske sett mer positivt ut för Spaniens fascister men nu blev det inte riktigt så. Och sen så ena sidan var ju liksom progressiv och på eh, andra sidan var fascister så, att det, <laughs> det, så att det är liksom lätt på det sättet bland andra länder och affärsmän, vilket krävs i ett modernt krig, då krävs det stöd från andra länder och från vapenförsäljare vet, oljeföretag och så vidare där var det tvärtom under stora delarna av kriget att man stödde fascisterna för att man var rädda för, för kommunism i de flesta länder som till exempel i England, Storbritannien, deras regering. Inofficiellt så hejade de kan man säga på nationalisterna och fascisterna. I USA där så flera företag stödde fascisterna med till exempel 12 000 lastbilar från Ford medan man vägrade sälja till republiken. Och det, det där var ju ganska liksom gamla anor av att man var rädd för eh, massan för arbetarna och det var rädsla för kommunism. Och det där avgör ju konflikten ganska rejält det där att, eh, att, att fascisterna har ju understöd från Mussolini och Hitler. Ja vad ska man säga, vet vi egentligen vilka som var onda och goda? Ska vi ta, ska vi ta en rundgång eh, där vi frågar oss det? Då. August, fanns det några onda och några goda? Nej, det finns de som är onda och de som är godare Det är väl, det, det som, det är väl lätt att projicera på fascisterna att de var onda Eftersom de fick hjälp av Hitler och Mussolini Det är inte riktigt de killarna man vill sitta i samma båt som skulle jag säga. Okej, eh, Erik, vilka var onda och vilka var goda den här striden? Ja, eh, det tror jag inte egentligen finns några Det var nog eh, gråzonigt eh, som bäst i alla fall och det är väl kanske därför den här konflikten har kommit lite i skymunnan i jämförelse till kanske nazisternas konflikt där det var en tydlig linje. Med vilka, vilka var the good guys and the bad guys? Det hade väl liksom folk som liksom massavrättade. Det var väl visserligen också på fascistsidan då. Och även den andra sidan. Men vi hade ju väl en tydlig linje här av att nazisterna, de onda och vi, de demokratiska länderna, vi har de goda helt enkelt. Jag tänker nog säga där att det fanns ont och goda. Ja. Givetvis, så båda sidorna. George Orwell var goda, alla andra var elaka. Eller? Ja, men det samlades väldigt mycket författare och journalister. Till exempel Hemingway, George Orwell. Och det har skrivits många böcker där man tar avstånd från den här striden och gör det till en kamp mot fascismen. Så det var en väldigt symboliskt laddad fråga. That's the way that I love. Kimé chans med Acelia Bank här på Studentradion 98,9. Nu ska vi lyssna till Olof Janssons, en svensk som var med i Spanska inbördeskriget ur SRs arkiv från 1956. Redan då det första nyheten om julupproret kom stod det klart för mig att jag måste till Spanien. Där fanns framförallt en arbetarrörelse som jag beundrade och där skulle kanske fascismen kunna hejdas. Några utländska frivilliga tala om fanns det ännu inte Men i den legendariska Dorutis arbetargarden, Kolumna Rutti, slogs en liten internationell grupp fick jag höra och det var dit jag tog mig efter värvningen i Barcelona Där kom jag in i en rent spansk armé med rent spansk ledning Vilket jag alltid varit glad för Med alla sina fel och brister så var det dock spanjorerna själva som djupast kände vad kriget innebar Och som fick offra mest Trots att utlänningarna fick flera gästbesök och lyste mer i publiciteten. Det var primitivt och jag glömmer aldrig det första mötet med en busskomboj med soldater i bergen norr om Zaragoza. En del hade stubblar, andra var barfota. De var skäggiga, smutsiga och ulakade efter veckor i bergsträngen. Men frihetssångerna donade över de vilda hedarna. Nu skulle det till falete för reorganisation, vila och övningar- och jag nådde min egen trupp, en centuria, det vill säga hundra man, bestod den av, i deras sällskap. I byn, men överallt i spillrorna, vimlade det av folk, soldater och bybor. Ebrofloden fanns på endast några stenkastshåll och på andra sidan fanns de fascistiska ställningarna. Allt var ordnat kollektivt, livsmedel för läggningar, arbetsuppgifter, också för byborna. Man kunde faktiskt gå till byns frisör och bara säga tack för en rakning exempelvis. Och här och i själva Sapina de Lebro och de många andra byar som man ansnuddar vid fann jag anledningen kanske till deras spanjorernas nästa fanatiska stridshumör uthållighet. Endast någon kilometer från fronten byggde de en ny värld. Carl-Philip, kan du berätta för mig vad en internationell bargad är? Eh, jo, så här. Den här konflikten blev väldigt snabbt internationell. Eh, eftersom det strömade till... Människor som ville kämpa mot fascismen från hela Europa och från USA. Så att Sovjet, de fick den idén att de skulle upprätta en armé av alla dessa frivilliga. Den så kallade internationella brigaden. Och det bestod av divisioner från Tyskland, från USA, från Storbritannien och eh, svenskar. Man beräknat att det fanns ungefär 40 000 frivilliga i den här internationella brigaden. Uh, under Spanska inbördeskriget. Men Erik, du har tagit reda på lite mer om de här svenskarna som stred Ja, det, det har jag faktiskt, Filip. Vad man tror då, 500 svenskar som stred. Lite senare, kanske 550, enligt Lennart Lundberg i hans bok om den Svenskarna i Spanska spanska inbördeskriget. Då. Och flesta av de här var faktiskt då, de här svenskarna var väldigt aktiva i kommunistiska ungdomspartien. Eh, och flera kom egentligen från arbetarklassen. Och en del var även omyndiga som åkte ner dit eh, och fick därav fejka sina lägg helt enkelt. Och vid hänkomsten då var, finns det mycket material av det här. Att de har intervjuat människor. Och ni det där Olof då. Men en annan är ju också att de faktiskt såg sig som en rörelse här. Det här var ett, det här var ett gemenskap. Det här var en proletär grej. Vi, vi är inte konstnärer eller författare. Vi är arbetarklassen som åker ner för att strida mot fascismen. Vi måste rädda Sverige från eh, den här strömmande idén då. Så att de inte kan komma hit och ta över. Och då var det också då hundra 180 då, som dog i den här striden. Den första och mest kända som dog var faktiskt en ironisk snod när jag sa det här om konstnärer, författare och intelligenta. Var det faktiskt en Uppsala student som dog, eh, var den första. Olle Merluing, han eh, var prestuderande helt enkelt, eh, och var med i den kommunistiska ungdomsklubben och han blev då Sveriges, Sveriges ansikte på sympantin mot de här unga männen då, som åkte ner men i alla fall, när de väl skulle åka ner dit då, då var det ju lite krångligt ofta, man visste inte riktigt hur man skulle ta sig dit, man kunde inte åka igenom Tyskland efter när nazister var ute efter den de körde liksom en häxjakt mot lövstrivande kommunister till exempel, även liksom, höll de igång då, rekryteringar för att liksom samla alla i en grupp och åka ner tillsammans det, bland annat, det stod bland annat i tidningen de letade efter skickliga kg Skyttar. Men sen senare då, eh, blev det även olagligt att åka ner och försöka stöda de här. Då. Eh, just på grund av den här non-interventionspolitiken. Eh, och svenskarna till exempel stämplade pass och eh, gjorde en lag att det var helt man <laughs> Man fick inte åka ner dit. Men de lyckades ändå. Och eh, när svenskarna var väl på plats kan man säga att de fick, de fick vapen och de fick en plan. Liksom. De skulle bete sig som turister mer eller mindre. I att de skulle gå på museum och sånt. Och det var ju när de väl kom dit liksom. De skulle gå över då från Paris. Det var ett hotell där de hade liksom sin samlingspunkt. Och när de skulle gå över från Paris då till Spanien. Var det egentligen rätt dåligt. Gränserna var rätt dåliga skyddade. Så de kunde lätt komma över. Men däremot var de väldigt dåligt klädda. Så till exempel många fick frostskador. När de skulle gå över där. Eftersom det var extremt kallt. De var jättedåligt klädda. Och då, när de väl var där då, så eh, skrek bönderna så här, de prisade att de kommer hit och hjälper oss. Men eh, i efterhand, då har det ungefär blivit så att internationella brigaden, det var de som var liksom de riktigt bra soldaterna. Det var de som eh, lyckades försvara Madrid. Men det här var ju mycket att Sovjet eh, använde dem i propagandasyften. Och eh, förstärkt att det var de som gjorde allting. Medan så egentligen de spanjonska liksom, arméerna var kanske bättre. Ja, de var ju för framförallt, framförallt många, många, många, många fler. Ja. Det internationella vegan är en liten på i ett hav i nästan, alltså, tycker jag tycker det är flera hundratusen vi pratar om som är spanjorer som är inkastade i den här striden. Och ett problem det var att, man, att de flesta internationella brigaden de hade inte skrivit på någonstans hur länge de skulle tjänstgöra. De trodde att de skulle tjänstgöra ett halvår och sen så få permission och åka hem igen. Men då sa ju Sovjet att nej ni får inte lämna fronten. Så att vissa var ju där flera år. Ja men det kan, man ju, det kan man ju ha viss sympati för. Ja de hotades att bli skjutna knä. ifall de lämnade fronten. This is Nare Kindness på Studentradion 98,9. Nu kommer en krönika av Carl Philip. Det finns ett foto på en ung kvinnlig soldat från Spanska inbördeskriget. Fotot är spökligt i sin skönhet och jag kan inte riktigt glömma det. Jag vet egentligen inte varför jag fastnade för den bilden för snart två år sedan. Det här är inte det monumentala dödsögonblicket i krigsfotografen Robert Capas bild- från Spanska inbördeskriget på den man som blir skjuten och liksom stelnar i luften. Den bilden som skulle kunna bli en av de mest berömda i fotografins historia. Nej, min bild är ett stillsamt porträtt uppe på ett hustak. En ung kvinna med ett gevär på axeln och uppkavlade armar under en arbetssträckt. Och trots den svartvita bilden och avståndet i tid ser hon ungdomlig och närvarande ut. Hon står snett och ler in i kameran på ett underfundigt sätt. Kanske trotsigt, kanske hemlighetsfullt jag vet inte Bakom henne är Barcelona i fokus Kanske är det för att jag nyligen läst George Orwells Homage to Catalonia Där Orwell så fint beskriver Hur staden Barcelona När den anlände 1936 kokade av iver, stolthet och hopp Anarkistiska fackföreningar Hade tagit över Katalonien Och infört frihet Vilket betydde upphörande av privat egendom Att ge dricks Är till exempel numera naturvidrigt en skymf. Armen har inte längre formell rang eller olika lön, och hos frisörerna räckte tack som betalning. Här stod ingen över någon annan. Broderskap och hjälpsamhet var vad som gällde. Orwell skriver: Many of the normal motives of civilized life: snobbiness, money grabbing, fear of the boss etc. had simply ceased to exist. Det är troligt att Orwell överdriver på sitt sedvanliga sätt. Ändå är det svårt att inte dras med i optimismen. Men sedan kommer en smärtpunkt i Orwells redogörelse. Under spanska inbördeskrigets första tid var kvinnliga soldater i milisen en vardaglig företeelse. När Orwell anländer några månader senare skrattar männen mot kvinnorna med vapen. Det är tillbaka i sina könsroller som att ingenting hade hänt. Något liknande beskrivs i den vitryska författaren Svetlana Alexikevits monumentala bok- kriget har inget kvinnliga ansikte om det är nästan en miljon kvinnor vilket stred i den ryska armén under andra världskriget Hon lyfter fram den bortglömda eller bortförträngda kvinnliga erfarenheten av krig När kriget var slut säger en av de kvinnliga soldaterna att ingen ville tala om kvinnorna som stred kvar blev endast männens bedrifter och minnen kvinnorna fick hålla inne med sin historia I fotot på den unga kvinnan tycks historien stå öppen Inbördeskriget var inte längre ett skeende med ett slut i en fascistisk seger. Ibland händer det att man stöter på en bit information vilket bryter upp den redan klarlagda historiens lopp. Den stängda historien blir öppen. Man märker att vid ett visst givet ögonblick kan historien löpa åt alla möjliga håll. Det är en insikt om att allt kan vara annorlunda. Man kan kalla det historiens emanciperande kraft. Därför betyder detta foto så mycket för mig För att jag undermedvetet gjorde det till en provisionsyta för Orwells beskrivningar Flickans leende var befrielsens leende Mystiskt och hemlighetsfullt Senare bläddrar jag några kapitel i Orwell Stalinisterna har börjat rensa ut anarkisterna De upprättar sina fängelser och sina avrättningsplatser Några kapitel till i historien och så har Franco segrat Mördandet börjar, liken svämmar över gravfälten Så många att det inte går att räkna Historien blir stängd igen Men sedan får jag reda på någonting Medan jag gjorde eftersökningar om det här foton Jag får reda på att flickan i bilden Vid tillfället var 17 år Hon hette Marina Ginesta Och var kommunist Fast senare engagerade i den antistalinistiska vänsterrörelsen Hon levde sitt liv i exil i Paris Och dog tidigare år 94 år gammal Och plötsligt känns historien väldigt nära Som att Spanska inbördeskriget Ännu finns bland oss Spurula med betongbarn här på 98,9 studentradion. Men nu är det dags för historiska nyheter. Först ut är Erik som vill säga någonting galet. En galen nyhet. Ja, jag, jag ska alltså... Min historiska nyhet är om boken. Den nya boken The Lost Gospel av författarna Sins, äh, Simcha Jakabowici och Barry Wilson. Och de påstår helt enkelt alltså att Jesus, alltså D-Jesus, hade fru och två barn. Eh, och det här är ju helt, helt galet eftersom många källor pekar ju på att han var då celibat. Eh, och hans fru då var ju Mary Magdalene, en återkommande kvinnofigur i evangeliet. Em Evangelien Evangelierna. Ja, Maria Magdalena, Magdalena, Magdalena heter hon också. Samma. Ma nu går Magdalena. vi vidare med det. ja. Eh, och det påstår att de här två författarna har hittat en nya källor och ni, eh, ni ser inte att jag gör citattecken nu med mina fingrar men eh, det gör jag mm. och eh, det här var helt enkelt en eh, ett manuskript då som man har hittat och just ett direkt citat ur boken nu översatt på svenska är att det har samlat damm i ett brittiskt bibliotek det är helt enkelt eh, så gammal den är eh, ni kan ju bara föreställa er men då felaktigt som det är är det helt enkelt, det här är ett dokument som faktiskt många forskare vet om. Det är alltså den ekleastiska historien om Zacharias retor. Och det finns ju hur många översättningar som helst faktiskt på den här. Så det är inte alls någon ny källa. Och den nämner ju varken Jesus eller hans påstådda fru. Utan det här är ju en tolkning av de två författarna. Sen är det även så att den här... Dan Brownianska-boken har skjutits ner av ett flertal författare som helt enkelt påstår att det är fel och de problematiserar heller inte bilden av Jesus. För vi har ju den historiska personen Jesus och sen har vi även den kristna Jesus. Det är bra om man håller isär det om man ska diskutera. Om man ska diskutera Jesus det är bra att hålla isär de två. Ja, och den här boken har ju bara den kristna Jesus. Och problemet med den här typen av boken, böcker är ju att de faktiskt säger att de har hittat nytt bevis och att det här faktiskt är sant. Men det är det ju inte, som många forskare då säger. Nej, det är ju billiga trick. Ja. Men, men det är säkert jätteintressant om man är medlem i Westboro Baptist Church så är man ju säkert överlycklig över den här nya utgivelsen. Ja. Ska vi kasta över till Carl Philip som också har en härlig historisk nyhet till oss? Ja, men jag tänkte den här veckan prata om nedläggningen av de svenska Medelhavsinstituten. För att eh, ni är medvetna om att eh, i senaste budgetpropositionen så hade man helt enkelt stryket bort eh, finansieringen till de här eh, tre instituten i... Eh... Jag var inte medveten. Inte? Okej. Okay. Jag, jag var faktiskt medveten om det. Det får plus pluspoäng för det. Ja. Ja men till exempel institutet i Rom grundades 19 30, 1926 och det är Aten 1947 och Istanbul 1962 och det är de tre som regeringen vill lägga ner och man kan säga till exempel om det här institutet i Rom att där lät föreståndaren gömma judar under andra världskriget och vägrade öppna porten när man letade efter de här judarna. Det är bra. Och att eh, många svenska utgrävningsprojekt eh, i medelhavsområdet går genom dessa institut. Så att de här, den här nedläggningen skulle innebära slutet för svensk arkeologi i Grekland och Italien. Och eh, de här instituten kostar bara 20 miljoner per år. Ja, det, var, det var den, den poängen. jag. Hur mycket pengar kan man spara på det ja, men Det är, det är, typ, det är ju mycket... kaffepengar i ja, det stora hela. Du... Det är ju ingenting. Och de här instituten är internationellt ryktbara. De fungerar som nätverk och verktyg för dialog i områdena. Och eh, den här propositionen, budgetpropositionen har fått varenda människa i hela Sverige att bli arg. Och det har nästan aldrig hänt. Alltså varenda tidning skriver att eh, det här är det mest idiotiska de någonsin sett. Eh, alla forskare har slutat upp och sagt att det här är dumt, dumt, dumt. Det är alltså bara för att spara pengar helt enkelt de gör det här? Ja, men, men i, i svensk eh, politik har det alltid varit så att ska man förändra någonting, då gör man en statlig utredning, man skickar ut remisser, man forskar om det. Vad skulle hända? Eh, det här är någonting nytt i svensk politik, att, att det är ett gäng ekonomer som bara sätter strykigt. Så att Nu är det ekonomer som, som styr Helt enkelt Men det är troligt att det här beslutet kommer att hävas att de Ja här... vi, vi svarar, jag tyckte att ja, jag, ja, jag hoppas något om det, att det var. För att det är väldigt impopulärt Och när, i radion när man lyssnar på de här Som har cheferna eh, Då låter de väldigt rädda Som små barn som har stulit godis <laughs> ja. Som barn som har stulit styr... ja, men det, det, det tycker jag är en bra punkt Att avsluta det här programmet på Idag har vi har ni Förhoppningsvis lärt er någonting Om spanska inbördeskriget och inte blivit alltför förvirrade av vårt eh, tramsande. Hoppas att vi har hållit det på en bra nivå. Om ni är intresserade av Karl Philips krönika så pratade han om två bilder. Om ni vill se dem så ska vi se till att de kommer upp på Facebook-sida. Eh, så, så att ni kan gå in och titta på dem. Gilla. Eh, efter det här så kommer föda. Det här har varit eh, en bra histori historia på Studentradion 98,9. Ses vi nästa vecka.